ואת אשר יבחר בו, יקריב אליו. זאת עשו. קיחו לכם מחטות, קורח וכל עדתו, ותנו בהן אש, ושימו עליהן קטורת לפני אדוני מחר. והיה, האיש אשר יבחר אדוני הוא הקדוש, הרב לכם, בני לוי. ויאמר משה אל קורח, שמעונה בני לוי.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 נסו לקולם, כי אמרו, פן תבלענו הארץ, ואש יצאה מאת אדוני, ותאכל את החמישים ומאתיים איש מקריבי הקטורת.